Може, в перестиглому яблучку сидить якась тайна? Чом тобі не багнеться скинути з себе одежу і разом зі мною ти і я покотимось житами, оросимося, пропахнемо до кісточок духом ріллі. Кажуть, це допомагає, коли двоє зливаються в коханні, тоді дитя зачинається. Адже я знаю, ти хочеш сина, правда? То ти підеш зі мною, гаразд. Варто лише висунутися з вікна і ми вже покотимося в житах. Богдан, слухаючи, не знав, що й думати. Чи поверталося до неї хворе марення, чи були це поетичні візії. Оксанка, однак, не дочекалася толочити уявні жита разом із Богданом. Якось досвідку він прокинувся від шаленого бігу серця. Мацнув сутінка Хобіч, дружини на постелі не було. Зірвався на ноги і, притримуючи в грудях серце, щоб не випало і не розбилося від лихого перечуття, вибіг із пальні у хол. Вдарився в аркуш паперу, який вибухнув білизною на столі. Хоч світанок ледве прохукував у нічній темряві ополонку світла, Богдан не так очима, а доторком пальців, доторком душі прочитав. Я пішла, коханий, без тебе. Прощай і вибачай. Богдан ускочив спітнілий студенний світанок, як у каламутну калюжу. Саню! Затрубів тробно і тяжко. І в цю мить побачив свою Оксанку. Вона висіла на дідовій груші над столом. Минулого року восени Богдан Стрижак запросив мене до себе, в братишани, на молоде виноградне вино, солодку хмільну суслу, яку вичавлював з винограду власного плекання, а також на підпеньки і на любування бабиним літом. «Гостюй у мене скільки захочеш. Журнал твій без тебе не пропаде, маєш у редакції хлопців до праці придатних» казав, зустрічаючи мене на своїй старосвітській під гонтовим дашком брамі. «Дивися, ну і слухай, яка тут у мене благодать! Ти любиш осінь?» Осінь стояла, як зріла жінка з обіцяючим манливим усміхом на губах. Усміх її золотився, як золотиста соломинка, щодня зваблювала нас сонцем, яке викочувало, мов вогненне коло на безхмарне небо, червоними кетягами калини, срібними гойдалками павутиння. Осінь водила нас із Богданом в поля на картоплища, що їх пастухи вистелювали пахучими димами. Ми поверталися до хати, пропахлі вітром, напоїні духом опалого листя, який я так люблю, і пронизані осінньою меланхолією. Богдан запалював в кабінеті ватран, ми пили каву і ще щось до кави. І, звісно, розмовам не було кінця. Ми не були друзями, а тільки колегами по Перу. Богдан після того, коли ми видрукували в журналі його роман про страждання українських веселенців в Сибірській Тайдзі, зрідка наїжджав до Львова. Останній раз появився в мене вдома ледве теплий відчеркування. Тоді якраз ще я трилася в ньому і боліла на смерть. Власне, перший день мого гостювання в братишанах був прошити мов стіжка чорної нитки на білому полотні з гадками про Оксану Данилівну. Дарма, що її ім'я в голос не вимовлялося. І саме того ж дня Богдан попросив сусіду, Якова Галасюка, кріпкого чоловіка, який відмовився від газифікації свого будинку і тепер, звісно, потребував на зиму палива зрізати, і викорчувати дідову грушу. Я застав роботу в розпалі. Видзвонювала бензопила, кавальцуючи стовборище на метрові кавалки. Галасюку Якову допомагали сини, обчимхуючи гілля. Натужно порохкував трактор, посмикуючи ланцюгами обкопаний до окіл грушевий пень. Пень спливав, здавалося, червоною кров'ю. Надвечір робота була закінчена, як сказав Яків по-японськи. Ні трісочки, ні корінчика не залишилося від груші на письменниковому подвір'ї. «Тепер чуєте і випити на гріх? Чи не согрішите письменники з нами по келишку? Має лютий первак». Богдан заперечливо покрутив головою. Згодом додав, щоб сусід не образився. «Другим разом тризну по груші справимо, гаразд?» Яківі синами забрався з подвір'я геть.